Es geht um Kohl, versteht sich, bin ich ein scheeres Ableteid, was hat übergelebt, in die zweite Welt zu kommen.